Azt mondtad, hogy elkezdhetjük? És Kurtás, te mit tölteszed függővel, hogy velem beszélgetni? Jó, rendben van. Igen, jó. Kedd az jó, kedd műsor után. Tudom, ez engem nem befolyásolni, kakérni nem fogok mert azt nem illik adásban, de az, hogy doboljak, és a kurtácsal szegesnek, az senki sem akadályozhatja meg. Tenep Lugosi Viktória, Székely Gábor könyvben megkérdezte, hogy minden nap készül a műsor, mondta igen, mondta neki igen, mondta Jézus Mária. Mert ugye a YouTube csatornák léteznek, de hogy nap, nap próbáljanak műsort készíteni, azért az még nem jellemző. A jövő héttől az az elképzelés, hogy né négy érőlebonyolítású műsor lesz, vagy három. Tehát korábbi felvételek, amelyeket nem láthattak még, természetesen, azok kerülnek ilyenkor adásba. A stáb plusz én, vagy én és a stáb, vagy a stáb, mert mindannyian együtt vagyunk, Galambos, Kurtács, Lakatos, meg én, elfáradunk. És tekintettel kell lenni a fiúkra, akik nek még azért a betevőt is meg kell termelniük, mert valamivel hozzájárul ez a műsor hozzájuk, mert a betevőhöz, de azért jelen pillanatban azt még nem biztosítja, hogy ebből megéljenek. Tegnap többen jelentkeztek anyagi támogatással, közülük voltak olyanok, itt most meg nem nevezett személyek, akinek a támogatását azért nem fogadtam el mert már korábban szerintem legalábbis független attól, hogy ők mit gondoltak erről, ők önzetlenek, én meg azt gondoltam, hogy az anyagi erejüket meghaladó módon támogattak engem, és mindennek van egy határa, ha bár az ember kabzs és telhetetlen, vagy legalábbis én biztos az vagyok. Ennek következtében volt olyan felajánlás, amit visszautasítottam, bár nagyon jól esett. Tegnap írtam, a Szabad Európának, a HVG-nek, a 24.hu-nak és a telexnek felhívni szíves figyelmüket arra, hogy létezik a Kejfejancsi néha exkluzív tartalmakkal olyan állapotban, amikor egyelőre kapacitás okán, pénzügyi okokból képtelen arra, hogy ezeket az interjúkat, amelyek például elkészülnek, leírja, tehát csak gondoljanak bele, hogy ha ma ezt a három interjút, ami van, le akarnám írni, az a gyakorlatilag az egész nap elmenne. Az egész. És nagyjából este nyolcra lennék kész. Aztán, hogy megjelennek-e vagy sem, az egy másik kérdés, mármint hogy máshol. Az ehhez fűzött remények maximálisak, a valóság azt néha alátámasztja, néha nem, bár nyilvánvaló, hogy a leírás nem azért születik, hogy feltétlen vegyék át, hanem az ember az örökké valóság számára próbál valamit letenni az asztalra, aztán holnapra összemülik az egész és kezdődik minden előről, beleértve, hogy ennek az összeomlásnak vagy nem összeomlásnak, azért valamilyen része az előző nap, amit ha az ember megörökít így szóban, az jó, képben még jobb, írásban nem feltétlenül szükséges, de ez egy ilyen szóelszáll, írás megmarad, ország maradt, ezzel egyelőre nem számolhatunk, vagy néha-néha igen, de rendszeresen nem. A ezzel kapcsolatban segíteni tud, dörö.fiolajanaskukac gmail.com, aki anyagilag akarja támogatni a műsort, beleértve ezt a két interjút, amit felajánlottam, Baksa Roland és Bakács Tibor portréját, dörö.fiolajanaskukac gmail.com név és telefonszám. A jövő héten minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Azért, mert azon a jön az van, attól még látszunk. Nem, nem kell frát kapnom. Nem. Az nem valami kórlap? Nem. Jó. Hétfőn nem lesz érőlebonyolítású műsor. Hétfőn azt a beszélgetést láthatják, amit napokkal korábban Tálas Péter politikai szakértővel rögzítettünk, és a beszélgetésnek egyebek között az is érdekessége, hogy vajon egy ilyen beszélgetés mennyi ideig áll el a világváltozása okán, folytán, miatt és következtében. Ezt majd önök eldöntik, ha akarnak erre reflektálni, dörre.fialajanaskuka.gmail.com Nem szükséges itt a telefonszámunkat föltüntetni, az csak kizárólag az előző témakörben. Részint leírás, részint anyagi támogatás okán uh, volt szükséges... A helyzet az, hogy a mai nappal, ma a 2022. szeptember 23-a péntek van a pontos idő, 5 perc múlva lesz 4 fenn a hegyen 5 fok van, itt a síkságon 7, de biztos lesz majd több is. Elérkeztünk a második hét végére, ami azt jelenti, hogy két hetet megcsináltunk. Én szeretnék gratulálni a többieknek, mert hogy ez egy nagyon nagy dolog, én látom, hogy mennyire nagy dolog, hogy önök mit tapasztalnak, azt hol megírják, hol nem. Önök, mint minden gyerek hiába kapnak adott esetben jó nevelést és ellátást panaszkodnak, hogy még jobb lehetne az ellátás a neveléssel kapcsolatban ritkán szoktak megérzést tenni gyerekek, vagy ha tesznek, az mindig kritikai vonatkozásuk. Ami küzdelem ott most folyik, az... engem nem zavar, csak kérdezem, hogy most gyakorlatilag a világot váltjátok meg azzal a monitorral? Jó, rendben van. Az a nagy nem működik, jó? Jó, rendben. A mai repertoár Filipov Gábor, Navracsis Tibor és Horváth Csaba ma megpróbálhatnak betelefonálni, de nem fog sikerülni, mert Esetleg a műsor végén adok még 10 percet, 8 óra 40-kor véget vetek a zenének. A jövő héten élőben először kedden találkozunk, hétfőn, ha a megteszik, akkor a Tálas Péterrel készült beszélgetést, Oroszország és Ukrajna háborújáról szóló beszélgetést fogják adásba segíteni. Akkor most következik Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Yeah. Elvúttam, megtalálom a gombokat. Jó reggelt, jó haló! Alig lehet hallani téged. Egy-kettő. Pedig minden, minden elvileg a szokásos. Elhiszem, de visszaívlak, hát ha. Gyerekek, ezt a zenét ezt vegyük ki minden szempontból. ez nem lett hangosabb. Ezt? Mondjuk azt, az, mondjuk az, hogy jobb. Jó, megpróbálok hangosabbat. Nem kell, nem kell. Melyik helyiségben vagy? Egy konyhában vagyok éppen. Egy kony... a konyhában? A saját konyhátokban, vagy anyát konyhájában? Hát nem gondoltam ilyen részletekkel jelni hát... a dolgokra, de a cél az közös, hogy ne beérdeztek fel. Akkor még furcsa módon alszanak az emberek. Ami az is lehetséges, hogy egy harmadik lakás konyhájában vagy? Nem, nem, nem, abból már lehet, hogy baj lenne. Tehát az első két lakás közül valamelyiknek vagy a konyhájában? Igen, igen, a megfejtéseket várjuk a műsor végéig. Állsz vagy úsz? Állok. Általában járkálok beszél, beszélgetés közben, az nagyon zavaró tud lenni. Igen, ezt ismerem. Fel vagy már öltözve? Persze, <laughs> igen. Hogy tetszik lenni? Régen beszéltünk. Milyen volt? Balatonnal. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Egy, egyrészt egyébként gratulálok a műsorhoz, most már kezdek szállzától hogy visszatértem a szabadságról. Hát ez a többiek érdeme is, erről majd hosszan fogunk beszélgetni, ezzel most nem húznám az időt, de, de felemelő érzés. Tehát miközben a körülmények a korábbiakhoz képest, amelyek nem biztos, hogy voltak rettenetesek, de nem azért, mert minden szempontból, hanem hogy az ember... Tehát ez most nem, tehát nem úgy rettenetes, hanem hogy... hogy, hogy hogy nem a körülmények határozzák meg. Tehát, hogyha az ember egyébként ide bejönne, és körülnézne, akkor azt kérdeznék, hogy innen megy a műsor, és innen megy a műsor, abból, amiről beszélek, a körülményekből legfeljebb annyi látszik, amint az ember elmondott. Ezeket naponta le kell győzni, ehm, és hálás vagyok a fiúknak, hogy, hogy ezt megteremtették. Vel a biztos rosszat mondtam, csak önmagában mondok egy példát. Nagyon szégyeltem, amikor megkérdeztem a kurtástól itt a gangon, hogy benéztem egy lakásba már, mint hogy a gangról már amennyire lehet, mert ugye ablak becsuk hogy itt lakik-e valaki. És mondta, hogy igen. És ez egy, hogy mondjam, ez nem a fővárosi hanyagság, amit a, a, a Navracs is mondott, hanem hogy ide a nyolcadik kerületbe eljövve a Sváb-hegyről. Az ember tapasztalja azt, amit egyébként mindig tapasztal, de ahogy idejön, az ember nap mint nap tapasztalja egy ilyen nyolcadik kerületi ház, bérháznak a lepusztultságát, ami szép, de van benne valami borzasztó is ugyanakkor. Ha érthető, amit mondok. Ja, abszolút, abszolút. So sok ilyen stúdióban jártam, az elmúlt egy-két évben. Igen, de itt nem, nem, nem csak a stúdióról van szó, maga a stúdió az úgy van rendjén, ahogy, de hogy az ember ide eljön, látja a körülményeket, miközben az emberek könnyen lehetséges, hogy ragyogóan élnek, és kikérnék maguknak, úgy éreznék, hogy leszólom őket, ha... Tehát amikor azt kérdeztem, hogy itt laknak-e, nyilvánvalóan, hogy ha valaki az belül hallotta volna, nem hallotta, akkor kijött volna, és azt kérdezte volna, hogy... Attól, mert magas a jön ide, hallottam a műsorban, attól nem kell leszólni az én körülményeimet, amelyek a külön, ezekből az okokból jöttek létre, és ott felsoroltam volna, és súlyosan elszégyeltem volna magam. És ezt csak azért mondom, mert ugye változatlan a kejfejancsi abból él, hogy ami az én fejemben van, azt elmondom, amikor pedig interjút készítek, akkor igyekszem rövidebb lenni, ez most éppen nem az a pillanat. Volt, volt néhány éve egy ilyen Budapest-százas sétasorozat, ami kifejezetten többek között a nyolcadik kerületre koncentrált, és ezt az élményt, ezt a halmozatra el lehetett sajátítani. De elképesztő kincseket rejtenek ezek a, az egyébként nagyon csúnya homlokzatok. Nagyon, nagyon szeretem ezt a várost. Nagyon szerethető, csak amik van egy gyönyörű téglafal a, a kúszónövényeivel, a borostyánnal, ami rajta van, de ki van írva, hogy mindenki a maga felelősségére álljon ott, mert hogyha valami a fejére esik, akkor a ház nem vállal érte felelősséget, akkor azért kétszer is meggondolja, hogy odálljon. Nekem ismerőseim vannak olyanok, akik egyébként, vagy ismerősem hozzátartozója, akik tolószékbe kerültek, amiatt, mert a tetőről valami leesett. Egyszerűen, egyszerűen, egyszerű, majdnem ott maradtam egy ilyen tetőomlást. Tehát az orrom előtt esett a, nem tudom én, milyen autóra a tető, tetőzet. Ez egy, egy, egy érénkélmény volt az élet abszurditásáról. Hát hasonló abszurditás történt talán tegnap előtt néhány száz méterre innen, a Mária utcában, egy hatalmas ágrá esett egy autóra. Leszették róla, de aki beszámolt a történetről, elmesélte, mármint annak a Fórumnak ahol ezt rögzítették, hogy magát a tulajdonost egyáltalán nem értesítették, tudomása szerint az autóra se raktak semmit se ki. Így aztán, amikor az, az illető átvette az autóját az utcán a természettől, ahol ott hagyta, hogy mit gondolhatott, hát valószínűleg észrevette, hogy ott egy hatalmas faág van feldarabolva, vagy például az ő élete hogyan folytatódott ezt követően, szívesen beszéltem volna vele, de eddig még nem futottam össze vele, legfeljebb annak örül az ember, hogy nem ő került ebbe a helyzetbe, de nem őrökké azt mondani, hogy milyen jó, hogy nem én kerültem abban a helyzetben. Abszolút, igen. Hozzátéve, hogy az már az Egyesült Intézet munkájához közelebb állt, bár még mindig lelki vonatkozásai rövidesen közreadom, majd a Baksar Olanddal készült interjút, egy újságíró, aki 18 év után felhagyott a foglalkozásával, amelyet egyébként imádott. Elsősorban annak ellehetetlenülése okán, amit a közéletben tapasztalt, küzdelmet folytatott a világgal, talán is veled Baksar a népszabadságtól, a világozdaságtól kezdve sok helyen megfordult, talán a HBG-ben is volt, aztán a 24 ban fejezte be, Ugye kifogásolt, hogy mindazok az emberek, akik ezeknek a közállapotoknak az előállításában élen járnak, azok közben mindannyiunkra vonatkozó jogszabályokat hoznak, ami úgy nincs rendjén, ahogy van folytatott küzdelmet Matolcsi Györgyel és gyermekeivel, az MNB-vel, hogy olyan cikkeket írjon, amihez ők is rendelkezésre állnak, gázolásos történetet rögzített, majd amikor azt tapasztalta, hogy a nép április két kétharmaddal hatalomban tartotta a Fideszt, végképp úgy gondolta, hogy betelt a pohár, és hát első menetben felhagyott a foglalkozásával, és villanyszerelőnek át 40 valahány évesen. És az önmagában érdekes, hogy van egy ember, aki tehetséges ért hozzá csinálja, első menetben foglalkozást, vált második menetben talán Hazát is vált, te pedig ö, ennek az országnak ö, ugyanúgy vizsgálod a dolgait, mint Baksa, vagy más módon, de benned például így nem merült fel, miközben korábban igen, és ez bel az Egyensúly Intézettel azt gondolom, hogy sokkal inkább annak érdekében akarsz tenni, hogy hogyan lehetne itt maradni, miközben a bakság minimálisan se kárhoztatom miatt, hogy ilyen döntésre jutott. Hát az más, az más pozíció azért, hogyha valaki a nyilvánosságban próbál elérni valamit, és más az, hogyha, hogyha a politikai döntéshozatartalmi oldalához viszonyul. Tehát én abszolút olvastam, olvastam az ő hosszabb írását, amit döntéséről írt, engem megérintett. De te úgy nézed az akváriumot, hogy kívülről nézed a halakat? Nem, nem, hát én is, hogy hal vagyok nyilvánvalóan. Csak nem. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem az nagyon más, hogyha az embernek a tevékenysége az olyan, hogy nem érinti a halak közötti erőviszonyokat. Sem nem ő, ő maga nem próbál a, a nem tudom, halaknak az alfahív jelenni, hogyha létezik ilyen. Sem nincsen hatással a tevékenysége arra, hogy ki lesz az alfahim. Azt írja az egyensúlyintézet. intézet hogy olyan környezetben igyekszünk növekedni, amelyben a külső körülmények egyre kiismerhetetlenebbek, de összességében kedvezőtlenebbek lesznek az Egyensúly Intézet. Ezért gazdasági előrejelző csapatot állított fel, amely a magyar gazdaság kilátásairól fogalmaz meg előrejelzést a 2022-2022, -20 25 közötti időtávra ezeket objektív szélesen közönség számára elérhető és érthető iránymutatást fogalmazva meg, ezzel segítve a gazdasági szereplők és a közpolitika alkotóinak döntéshozatalát, negyed éves gyakorisággal készíti el gazdasági előrejelzéseit. Azért ez jottányit más, mint amivel eddig foglalkoztatok. Vagy ezt rosszul érzékelem? A jottányit, az, az itt egy fontos euh, fontos kitétel. A, mi ugye az Egyesült Intézetnél alapvetően hosszú távú szakpolitikai programokat dolgozunk ki, viszont most, eléggé megjegyzem, most, volt, most voltunk két évesek a nyilvánosság előtt, tehát két évvel ezelőtt ki a nyilvánosság elé, ö, és azzal szembesültünk, hogy két év alatt sokkal komolyabban kezdtek elvenni minket, mint ahogy mi azt a legmerészebb álmainkban gondoltuk. És egyre többször érkeztek olyan kérdések piaci és politikai oldalról is hogy annak, amit mi mondunk, annak milyen gazdasági teremfeltételei várhatóak a következő évekre. Tehát ha valaki elkezden el, megvalósítani azt, amit mi mondunk, azt a valóság hogyan korlátozná, vagy hogyan, milyen, milyen módon befolyásolna. És ezért fogalmazódott meg bennünk az, hogy, hogy jó lenne az, hogyha lenne egy saját közgazdasági jellemző lábunk, amelyik többek között azzal is foglalkozik hogy az általunk javasolt programoknak milyen, milyen gazdasági feltételei várhatók akár a következő 5-10 évre vonatkozóan. Hogyha olvastad, ugye most ilyen ez idéztél az, az első negyedéves gazdasági előrejelzésünk, hogyha olvastad, akkor látod azt, hogy egyrészt több éves távlatra próbálunk meg trendeket elemezni, másrészt ezt negyedévenként fogjuk frissíteni, pont azért, hogy erre a... Ezekre a kérdésekre valamilyen választ tudjunk, azért lehető legalább alapján. Igen, én nem is erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy az Egyensúly Intézet eddig, legalábbis amit én láttam belőle, alapvetően arra fektetett hangsúlyt, hogyha valaki rájött arra, hogy rossz a közérzete, de mondjuk egészségileg, nem lelkileg, akkor annak mi az oka? Rosszul táplálkozik, rendszertelül táplálkozik, eh, rossz időben, rossz ételt teszik, nincs pénze, de akkor azt hogyan válogathatná meg jobban. Ez pedig a rosszul létével foglalkozik inkább, miközben nem tudom, mert ez az első jelentés, és a bővebbet még csak átfutottam, azt nem olvastam el teljes terjedelmében, a rövidet igen, eh, tehát eh, diagnózist ad, de az, hogy egyébként az az elemző munka, ami korábban az egyensúlyintézetei jellemző volt, az mintha kevesebb. A jottányítés, és a mintha az egymás mellett van, nem csak azért, mert nem akarlak megbántani, hanem azért, mert nem tudom, hogy jól látom-e, de én ezt érzékelem. Rosszul? Értem. Egyrészt, hogy széles járó soha nem attól, hogy megbántasz engem, nagyon tehát, hogy az sok is kell, hogy meg hogy bántani, meg bárki, tehát nem miatt. Másrészt. Itt a korábban jellemző volt a fontatlan, mert mindaz, amit mi eddig csináltunk, az folytatódik. Tehát a következő egy-két évben fog megjelenni a következő szakpolitikai anyagunk. És éppen most dolgozunk az azutáni szakpolitikai anyagnak az első verzióján, tehát ezt a munkát ezt tör töretlenül folytatjuk, és továbbra is keveset alszunk miatta. Itt annyiról van szó, hogy bővülünk, és a hosszú távú stratégia alkotást az kiegészíti egy ilyen típusú elemző munka. Ez olyan értelemben szintén egy mély jellemzés, hogy elképesztő mennyiségű adatból, interjúból, piaci visszajelzésből és hasonlókból dolgozik. Tehát az, amit te látsz néhány előrejelzés számában, vagy egy húsz oldalas jelentésben, az egy hatalmas nagy kutatómunkának a, az, és, és közgazdasági modellezésnek a, az eredménye. Itt arról van szó, hogy egy plusz, plusz elemzési lábot állítottunk elő, amelyik a középtávú pénzügyi, gazdasági, fenntartatósági kérdésekkel foglalkozik. Azt, azt, tehát, hogy mi megfogalmazhatunk nagyon szét gondolatokat arról, hogy hogyan kellene 700 milliárd forintból megemelni a pedagógusoknak a bérét, de akkor tudják ezeket a javaslatokat igazán komolyan venni, hogyha másik oldalon tudunk arról beszélni, hogy egyébként a gazdaságnak a, a, a lehetőségei azok mit tesznek és mit nem, vagy szűkül, vagy tárgul a mozgástér, és egyáltalán mi várható a következő években. Legalábbis mi ebből a feltételezésből indultunk ki, aztán meglátjuk persze, hogy ki hogyan reagál erre, erre az új elemzési lábra. A Kejfejáncsi sokat beszél, és néha keveset mond, néha sokat beszél, és sokat mond. Ez idővel dől el, csak azért nem beszélek, hogy az idő múljon. A velet követő beszélgetés, mint általában Navracsis és Tibor lesz, és én a héten azt követően, hogy olvastam a bizottság jelentését, egyrészt folytattam vele egy magánbeszélgetést, még a tekintetben, hogy vajon ő csapattakként hogy éli ezt meg, vagy ügyvédként erre válaszolt, tehát hogy ő ügyvédje a történetnek, vagy csapattag erre, ezt most nem fogom megmondani, mit mondott, de aztán a népet is megkérdeztem e, arról, hogy ők mennyi bűnbánatot látnak ebben a büntetés kapcsán. E, ugye nem olvasták a jelentést, kevés néző és hallgató van, vagy van, de nem nyilvánultak meg. Utána megkérdeztem őket, hogy a saját életükben őket hogyan büntették, vagy ők hogyan büntettek, és ennek milyen következményei voltak beértve, hogy nem, hogy hogyan szenvedték el a büntetés, hanem, hogy igazságos, igazságtalan volt, de ami a hogy változtatott-e, változtattak-e bármit abbanak alapján, hogy valamire rájöttek, mert hogy nekem egyébként az a szörnyű érzésem van, és ez összefüggésben van a gazdasági jelentéssel, és összefügg a Baksának egyéb irányú elképzeléseivel, ami majd az interjúból kiderül, és ami adott esetben egy ország elhagyásával lehet összefüggésben, hogy Magyarország technikailag akar valamit kikerülni, miközben maga a gyakorlat folytatódik, és akkor az a kérdés, hogyha minden folytatódik, de közben átfestik a falat, akkor azzal az ember a tatarozást elvégezte, vagy sem, és hogy ehhez adott esetben az Egyesüli Intézet hogyan asszisztál, vagy hogyan mondja azt, hogy gyerekek, ez mind nagyon szép, de közben belül semmi se változott. Most a, a... az, hogy az nem? nem, nem, nem. Én most a gazdasági előrejelzés kapcsán mondom azt, hogy amikor az ember egy ilyen előrejelzést ad és mutat számokat, akkor a folyamatokat kéne látni. Az a kérdés, hogy ezek a folyamatok vajon változtak-e már csak csupán amiatt, hogy az Egyensúlyi Intézet az elmúlt két évben számos dolgot mondott, miközben tudtam mindig is, hogy azok a tízes skálán tízesen nem fogják megfogadni. Mondjuk azt, hogy kilencesre, azért, azért, azért vannak már eredmények is szerencsére amit mi látunk és nem kommunikálunk róla, vagy olyan hangosan. Uh, hát a, az, amit mondasz, azt szerintem megjelenik. Nem tudom, hogy te a teljes szöveget olvastad, de a teljes előrejelzésünket, vagy csak a sajtótudósításokat, de abban mi hosszan uh, fejtegetjük azt, hogy egyébként többek között például a most bizottsági Magyarország tárgyalások kapcsán milyen bizonytalansági tényezők tudják befolyásolni azt, amit mi előrejelzésként megfogalmaztunk. Nevezetesen mi történik akkor, hogyha. Nem sikerül megállapodni az uniós pénzekről, mi történik akkor, hogyha nem tudod, hogy Oroszország beszünteti az Európának való gázszállításokat. Tehát, hogy, hogy amit idéztél az elején, a, a, a jelentésünk elejéről, hogy milyen bizonytalan környezetben próbálunk megtenni, az pontosan erre vonatkozik, hogy számos olyan tényező van, amely tudja befolyásolni mindezt, amit mi előre éreztünk. ezért is akarjuk negyedében... Igen, történet. csak én pont arról beszélek, hogy saját magunk mennyire vagyunk ennek a bizonytalanságnak része. Azon. Tehát mennyire, mennyire állítjuk elő? Nem, hogy mennyire szenvedjük el, hanem, hogy mennyiben állítjuk elő? Jelentős részben mi állítjuk elő, persze, mondjuk most a környezetre általában inkább az jellemző, hogy a, az ország határoin kívül zajló folyamatok azok, amik befolyással vannak a gazdaságnak az alakulás. nyilván, ami leginkább rajtunk múlik, az pontosan ez az EU-s pénzeknek a, a kérdése. Ezzel kapcsolatban egyébként nekünk. Nekünk nagyon erős érzésünk az, és ezt már hetek óta mondjuk, hogy, hogy itt lesz egy megállapodás, és a jelentős a jelentőségek meg fog érkezni. De én, nem arról beszél... De... Lehet veszíteni. De én nem arról beszélek, hogy meg lehet őket szerezni, hanem hogy az, amilyen módon Magyarország ezeket a pénzeket megszerzi, az valójában egy verbális különbség, vagy tartalmi különbség. Ezt jelen pillanatban én nem tudom fölmérni, az unió úgy tűnik, hogy a verbális tartalommal megelégszik. Ez nem lenne meglehetősen az Európai Unió működését ismerve. De erről valószínűleg már a Nárad is többet tud mondani. Oké, de ezt emberi viszonylatokban az ember nehezen tűri, hiszen az ember, ha valakinek valamit mond, akkor tartósan azt szeretné, hogyha az változást idézne elő. Hogyha az nem idéz elő változást, de a másik sokkal udvariasabban viselkedik ugyanúgy, az nem elégíti ki? Hát, vagy pedig meggyőzi magát arról, hogy ez neki pontosan elég. Azért látunk ilyet szerintem az életben. Tehát a, a nagy személyes konfliktusok esetén, amikor nem kerül végleges szakításra a, a, a, a helyzet, akkor azért gyakran egy ilyen látszott legoldást látod, nem? Vagy legalább az én, én életem, ezt, ezt, ezt, vagy az én tapasztalatom ezt elhatják alá. Akkor utolsó kérdésként, ami sose szokott az utolsó lenni, hadd kérdezzem meg, amit már valószínűleg megkérdeztem, de elfelejtettem. Miért egyensúly intézet? Mi az egyensúly? Tehát amiről te most beszélsz, a sok szempontból egy egyensúlyi állapotnak az, a leírása, amit te egyensúlynak tartasz, én meg azt mondom, hogy egyensúlynak látszik, de nem feltétlenül az. De most nem erről kérdezlek, hanem magának az intézet nevének a, az okáról. Mi az, hogy egyensúlyintézet? Mi az, hogy egyensúly? Umberto Eko írta azt, hogy az a jó könyvszím, amiben nagyon sok mindent bele lehet olvasni mindenkinek a saját felüze szerint. A, az egyensúlyintézetnek a nevében az egyensúly szó, az többféle értelmezésre lehetőséget ad, legalábbis többféleképpen értelmezem, de ha röviden akarom összefoglalni, akkor egyrészt mutatja azt a középerállást, vagy kiegyensúlyozást, vagy ellenköteleződést, ami ránk jellemző, politikai értelemben ellenköteleződést. Tehát, hogy egyensúlyt próbálunk tartani a különböző politikai oldalak felé való viszonyunkban, azért, hogy legyen súlya annak, amit mondunk. Másrészt az én értelmezésemben az egyensúly az azt is jelenti, hogy legyen a közbeszédben, vagy a nyilvános viskózusokban valami egyensúly a tekintetben, hogy ne csak a politikának a hatalmi oldaláról beszéljünk, hanem tartalmi szakpolitikai kérdésekről is. Tehát mondjuk ne az legyen, hogy egy politikusi interjúban 99,9% a hatalompolitikáról szól, és 0,1% szól a, arról, hogy mit kéne kezdeni a hatalomban, és mit kéne kezdeni az országgal. Legyen mondjuk ez az arány, most mondok valami nagyon ambiciózusat: 80%, 20% még mindig a pártpolitikai a vár, de 20%-ot beszéljünk az országnak a tartalmi kihívásról. És ez egyensúly? Ahhoz képest, ami egyensúlytalanság most az ah. igen. A realitásokat figyelembe véve, tehát hogy tudja az ember, hogy működik a nyilvánosság, hogy működik a média, hogy működik a választópolgár, egy 80-20-as arány szerintem már egy állam lenne. Oké, tehát valójában az Egyensúly Intézet hosszú neve az egyensúlytalansági állapotot megszüntetni vagy megváltoztatni kívánó intézet. Az egyensúly állapot felé konvergáló intézmény. Igen, csak ezt tudod Oké, előbb-utóbb lássuk is egymást. Köszönöm szépen. Igen. Én köszönöm. Szia. Szia. Igen. Ha majd egyszer leírja más fórum is, a mi kettünk beszélgetését, és meg fogják kérdezni, hogy mond fiala nálad a mér Veszprémi polgár, és emiatt megkérdezik, ön, ön majd ugye elmagyarázza. Igen, persze, persze. Most Tehát is, vagy elég a? Nem, most egyáltalán nem kell, nem, nem. Hát jó, jó, ne, nekem egyszer elmagyaráztam, még nem kell kavintani, még emlékszem rá. Jó, jó, jó. De önnek most már élete végéig ez a titulusa marad? Még maradhat. Hát különös tekintettel arra, hogy ez a státusz már nem tud megváltozni, hiszen ez korábban jó, jött létre. Jó, <gül> Ebben visszamenő hatály nincs, ugye? Á, talán nincs, bárki tudja. Történelemkönyvből kitöröltek már néhány embert, úgyhogy a fölvesztényekben is lehet akkor. És akkor majd önt nem törlik ide egy igen? Vagy engem, mint Veszprémet. Azért... Egész napokat tudnék önnel átbeszélgetni. É, árulj el, hogy... Ja igen, először is azt szeretném elmondani, hogy van itt egy nagyon szép fotó örről, áll valahol, talán Tapolcán, talán máshol, gyors interjú az Infostart inforádiónak Veszprém be... környékén. Veszprémben uh, állok, Veszprémben állok. Az Óváros téren. Jó, itt az van, hogy Veszprém környékén. Rendben van, akkor majd szóljon a munkatársainak, hogy rosszat írtak. A műsorom népszerűsítése érdekében, ha emiatt ön nem kap a pártársaitól, bár most vannak közelebbi új pártársai, nem kap letolást, akkor hogyha néha-néha a kejfejjelensit is feltüntetni, azt megköszönném. Ezt elsősorban azért mondom, mert van egy műsornak egy felfutási időszaka, és én most gyakorlatilag a semmiből kezdtem. Megbeszéltük. Jó. Jó. Jó. Egyszer szívesen látom majd itt a stúdióban, amiben a jelentőség az, hogy a műsorkészítési vágyam nem ismer határokat, tehát hogyha egyszer műsort lehet készíteni, akkor nem ragaszkodom egy fűtött stúdióhoz. Jó, megbeszéljük. A, volt, volt egyébként már 2020, 21 decemberében, amikor egyszer emlés a shoplomból... Emlékszem, azt mondom, hogy különben, igen, arra emlékszem, még a kép is előttem van. Én majd, de ezt bármikor meg is Jó, ez, ez önöm múlik, úgyhogy majd akkor szója a munkatársainak, hogyha Jó. ez belefér. Um, azt kérdezem öntől, hogy ez az átülés, vagy nem tudom, micsoda. Tehát ezt, ezt, ezt meg kéne határozni, ugye még mielőtt pontatlanul fogalmaznék, és ő le tudja tolni az embert, ha nagyon akarja. Köszönöm a kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakciójának, hogy kivétel nélkül amellett szavaztak, hogy a KDNP képviselő csoportjának a tagja lehessek. Mondd ehhez egy háttéranyagot? Ez elég korrekt módon megjelent a magyar sajtóban, Meg is lepődtem egy kicsit, mert, mert uh, időben nem szokott a magyar sajtó ennyire alapos lenni. Amikor ez megjelent, akkor majdnem mindenhol visszaidézték vagy beidézték azokat a mondataimat, amiket korábban mondtam, amikor az Európai Néppártból kilépett a Fidesz, illetve amikor, amikor ezt mondtam, hogy én ezzel mennyire nem értettem egyet, és hogy ezért a, a keresztény nem akart a néppárt, az Európai Néppárt tagja maradt, ezért én e, átülök, vagy kdnp és politikusként kívánom folytatni a pályát, ami nagy különbséget azért nem jelen, inkább, inkább külsőségeket jelenthet, tehát a KDNP-frakcióban fogok ülni, amikor nem a miniszteri. Égben ülök, de hát a politikája a két azért sok mindenben azonos, a különbség talán csak a rendszerközi kapcsolatrendszer, a KDRT tagja az Európai Néptárnak, a Füdez-törő lenne. Ez egy praktikus tartalmi formai döntés, mindegyik egyszerre? Mindegyik egyszerre, praktikus is, azért a mostani brüsszeli utamon is uh, látom, hogy bár teljesen szimbolikusnak tűnik, de mégis van jelentése a, a barátaim számára. Is. Milyen jelentése van? Hát, egy fontos, a néppárti politikusok ezt egy fontos személyes gesztusnak tartják, hogy valaki ennyire, font, ennyire saját maga számára ennyire fontosabb tartja az Európai Néppártal való kapcsolattartást. És ez, én úgy gondolom, ez Európai Néppár, még most is 2022-ben, bár sokat gyengült meg a befolyásából, de, de most is a legfontosabb Európai párt Szövetség. És most itt a politikai szintátián túlmenően a gyakorlati érvek is amellett szólnak, hogy ezzel a pártszövetséggel, ebben a pártszövetségben bent kell lenni, illetve ezzel a pártszövetséggel szoros kapcsolatot kell lenni. Ez teljesen világos beszéd, de megengem meg engem a tekintetben, hogyha a hazai KDNP-t nézzük, tehát nem azt, a, a, a, aki a KDNP részéről az Unióban van, akkor egyébként én nekem tapasztalnom kellett volna azt, hogy a KDNP e, a Fidesztől távolságot tart az Európai Néppárt megítélését tekintve? Talán ezt is lehetett, vol lehetett, érezni, lehetett volna érezni. Az nem véletlen, ugye. Hát a más nem akkor ezzel a döntéssel, hogy a KDNP nem lépett ki akkor a... Én ezt értem, de közben a hétköznapokban e, azt a különbséget, amiről ön beszél, miközben az létezik, azt olyan nagyon nem fogalmazták meg. Nem fogalmazták, meg. de... Szemben önnel, aki viszont egyfajtában megfogalmazta. Hát nem, kellett indokom, mert furcsa önmagában, hogy furcsanak kini van Magyarországon. No, hogy ha átnézzük a KDNP mindenkori frakció névsorát, akkor Meglepő nevekkel is találkozik az ember, akik, akik, akik a kicsit akik fideszesként jelent el. De, de Most kive gondol? Hát, a gondol, Nagy Andorra, nem tudom mennyire emlékszik Nagy Andorra, vagy a hallgatók mennyire emlékeznek Nagy Andorra. Andor 98 és 2002 között a Orbán Viktor akkori és mostani miniszterelnök kabinek volt, és aztán volt a kdnp ben is a frakcióban, mint országgyűlési képviselő, jelenleg pedig Bécsben. Tehát ő, ő is, akiről az ő identitását általában a Fideszhez szokták sorolni, most ott ül a KDNP-ben. Nem tulajdonítok ennek ebből a szempont, a politikai különbség szempontjából olyan nagy jelentőséget. Így ebben a meccetben szerintem ez egy fontos fontos szelete, mondjuk, a, vagy egy fontos árnyalata a kétpárkülönbsége. Nem szeretném leszólni a fidesz KDMP körül most szándékosan kihagytam egy szót, politológusokat, de örülök, hogy önnel beszélek, mert tőlük nem tudom milyen választ kapnék. Pár mondatban el tudnám mondani leírás szintjén a Fidesz és a KDNP közötti különbséget? Most túlmenően azon, hogy milyen az Európai Néppárthoz való kapcsolatuk, hiszen az ennek csak a része, egy parányi része. Aha. Hát én szerintem uh, az úgy, úgy ragadható meg talán, hogy a Fidesz egy nagy néppárt, a KDNP pedig egy uh, ebből a szempontból inkább, inkább réteh párt, vagy inkább világmérzeti párt, hogy magát is szokta definiálni. Tehát De a Fideszben nem csak keresztény zenekaraták találhatók, hanem nemzeti a radikálisoktól a konzervatív liberálisokig. Ez utóbbi, remélik, lesz, hogy tehát én, én már egy konzervatív liberális a Fideszben, de van egyébként, szerintem meglepően sokkal, és akarom olyan hozni, hogy ezt tettem. később őnek ki, hogy nyilvánosság előtt magyarázzunk. Ez egy széles világnézeti, egy ideológiai koalíció a Fidesz, a KDNP ebből a szempontból sokkal erősebbnek kötődik a, a keresztény ez a modern és a hagyományos keresztény demokráciához egyaránt. De szakpolitikai kérdésemben is megnyilvánuló életvédelem, családpolitika, akár az egyházpolitika vonatkozásában. Ez egy friss tagság fura, de azért megkérdezem, hogy egyébként a KDMP őre számít-e magában a pár struktúrában? Hát van értem, mert ez is, hogy 20 éve ugye is, és nekem mindig is nagyon jó kapcsolatok volt a KDMP-vel. A, az akkor most alapvetően, hogyha a KDNP-t is voltak, akkor is mi a különbség? hogy átült a frakcióba? Na, a KDNP frakcióba juttat, igen, igen, igen. Tehát foglaljuk, hogy az országgyűlés identitás az most kdnp is. Ugye. Ugye a kettős tagság 2023 óta megengedett a Fidens és a kdnp között. És amitől kezdve szerintem a legtöbb... Mióta elnézést? Hát 2003 óta. Uh -huh. e és azóta... És mikor lépett be? Akkor? Én akkor, igen, felettem a KDNK-be is. Veszélyemben a KDNK és a Fidesz között nagyon jó viszony volt, tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy az ember két csoportülésre járt, illetve amikor választások előtt jelölt állítási folyamat volt, akkor úgy a KDNP t ugyanúgy bevontuk, mint a Fidesz, és aztán fordítva is. Tehát a Fidesz is ugyanúgy a kdnk által állított a jelöltek Nekem mindig is kiváló kapcsolatok voltak a kdr Ön egy fehér holó vagy önön ön kívül van még olyan ismert politikus, aki egyébként kettős pártagsággal rendelkezik? Biztos, de nem kérdeztem, hogy ez. Jó, tehát nem, nem, nem, nem tudja. Ezzel együtt azt kérdeztem, hogy vár-e őre pártfunkció, vagy ez korai, vagy egyáltalán nem gondolja, hogy ez most ezzel együtt járna? Nem gondolom, hogy együtt járna. Nem, nem beszéltek erről. Nem, nem hiszem, hogy járni. Hát én van egy jól kialakított munkamegosztása, én nem akarok bele. Köszönöm. Van egy, hogyha ennyire közvetlenül beszélgetnénk, akkor azt mondanám, hogy K, és aztán folytatnám újabb betűkkel, de nem fogom mondani, fénykép az ön honlapján, vagy Facebook oldalán, bocsánat, ez a. Sokat jelent számomra, amikor biztatást kapok az EU-s tárgyalásokhoz. Így történt ez ma reggel is a brüsszeli járatól, Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, és járjunk. És talán egy vizer, talán egy Ryanair gépen lehet önt látni emberek Karéában, és éppen egy uh, úr magyaráz önnek, ön pedig egy olyan púlszt vesz föl, amit én ismerek, és ami önnél a figyelést jelenti. Igen, ez így van. Igen, hát a leszállás után spontán politikai vitakért alakult a repülő mondátumot szabtak, nekem fogalmazhatunk ki. Jó, de itt, itt nem azt? vitáról van szó, itt arról van szó, hogy biztatást kapok. Hát ő abban, mert ez azt a pillanatot kapja, tehát ez nem úgy nézett hogy ki, hogy feladatnál szabás volt, beszélgettünk, ez éppen a vilatállóként. Jellemzőkép? Sokszor előfordul. Ezt látom, hogy most a magyar közvélemény hihetetlenül érdekli az EU pénzek ügye, és, és sokszor, most nagyon sokszor megszólítanak az üt. korábban is azért jellemzőt felismertek, de azt, hogy most odajönnek hozzán, és beszélnek, és bátorítanak, hogy tanácsot adnak, vagy hogy köszönetet mondanak, ez most sokkal gyakorít, mint korábban volt. Utoljára talán 2006 és 10 közötti időszakban volt, voltam ennyire így a a figyelem középpontjában az utcán fogalmazunk így. Vajon az emberre pontosan értik-e azt, ami zajlik? Ezt nem tudom. Én abban sem vagy biztos, hogy én pontosan értem, azt, ami zajlik, de, de nagyjából ez, ez felfogható mindenki számára, hogy én most azért tárgyalok, hogy Magyarországon kapják az Európai Uniós forrásokat, és aztán ezt ideológiai hovatartozástól függően rendezik el az életükben, hogy mi megérdemeljük, hogy nem kapunk vagy egyáltalán nem érdemeljük meg, hogy nem kapunk, és két szélsőséges álláspont között oszlanak meg a, a, az egyéb személyes vélemények is, és ezeket én általában meg, megkapom mostanában, amit elmondják nekem. Nagyon és nagyon de, de a legkülönbözőbb véleménynek kell találkozom. A héten volt egy magánbeszélgetésünk, köz, köszönöm, hogy visszaívott, és természetesen elmondtam, hogy mi volt a kérdés, és természetesen nem mondtam el, hogy ön mit válaszolt, és ugyanazt a kérdést most sem fogom föltenni, bár ez egy fontos kérdés volt akkor, amikor szóba kerül az, hogy Magyarország, Lengyelország, vagy más ország megítélése az Unió részéről, és most nem erről a történetről beszélek csupán, hiszen ön erről korábban beszélt, és mi ennek nagy hangsúlyt fektettünk, vagy ö, ö, hangsúlyt fektettünk a beszélgetésekben, mert hogy ön egyébként ezt fontosnak tartotta, és nyilván hogy én figyelek önre, így aztán én is ö, elkezdtem érdeklődni ez iránt, ezzel a rossz kifejezéssel, de közérthető kifejezéssel van olyan, hogy tényleg pikkelnek ránk? Tehát, hogy valójában ez az eljárás lehetséges, hogy valós elemeken alapul, de ilyen valós elemek alapján más tagországokkal szemben is ugyanilyen szigorral léphetnének fel miközben ám, de mégsem? Igen, ez abszolút persze. Igen, igen, ez van. Tehát az az eljárás, aminek a különböző elemeivel Elemeiről tárgyalunk ezeknek. Ha külön ezeket az elemeket, akkor majdnem mindegyik elemnél meg lehetne mutatni, hogy másik országgal, különböző országokkal szemben fogalmazok így, de szinte mindegyik Európai Uniós tagállammal szemben felhozható lenne ki Ami egyébként azt jelenti, hogy ön ilyen mértékben ismeri az egyes országok jogrendszerét? Hát az ember utána néz egyes dolgoknak, igen. hogy más, más országokban ez hogy van. És amit kifogásra az Európai Bizottság az, az tényleg példátlan-e, és csak Magyarországon van, vagy pedig más országokban is létezik ilyen, csak velünk nagy vonalú a bizottság. Milyen, a... Még miért részletekbe bocsátkoznánk, árulj el, hogy ez, ez egyébként, ez a tudás, ez az öntárgyalási taktikájának része -e. Úgy indult, hogy intellektuális érdeklődésem része, de valóban tárgyalási taktikával is változó, Mennyire belátovak, vagy mennyire nem? Mire jött rá? Hát, hogyha ezt felhozok ilyen példát, akkor ők mindig azt mondják, hogy amire, amire szoktak hivatkozni, hogy politikai kontextus más Magyarországon. Oké, okay, mit hát, nevezünk hát, politikai kontextusnak? Igen, ezt én azt látom, hogy van ma egy alapvető politikai bizalmatlanság. Magyarországra ráégtek olyan ideológiai sztereotípiák, aminek következtében az Európai Bizottság, ha lát egy megoldást, akkor rögtön a legrosszabb a... Oké, okay, ez nagyon fontos, amit mond. Ez egyébként alapos vagy alaptalan? Mert ugye amiről ön beszél, és itt van különbség, hogyha van is hasonló elem, a kérdés az, hogy azt a hasonló elem, Okoz-e olyan működési hibát, mint egyébként, amit Magyarország kapcsán felrónak, vagy ott van, de ilyen mértékben nem okoz zörgést, amit egyébként az Európai Bizottság meghal? Hát Én szerintem a legtöpérdesebb példája, hogy alapos vagy alaptalan, az az a most az Európai Parlament vagyonbevallási képviselői, vagyonbevallási rendszere, amit ugye átvet, ez évek óta létezik az Európai Parlament, soha nem kifogásolta az Európai Bizottság, soha nem mondta, hogy ez a korrupció melegágya lenne. Most, hogy a Magyar Országgyűlés átvette nyár elején, talán meg közepén, az, azóta az Európai Bizottság garanciákat vár a magyar kormánytól, és erősíteni kívánja a vagyon bevallási rendszert, mert úgy ítéli meg, hogy az Európai Parlament megjön bevallási rendszere Magyarországon nem jó és a korrupció meleg átörhet. Ezt szerintem tökéletes példája annak, hogy, hogy bizonyos esetekben ez uh, ugyanaz a megoldás, hogy országban jó lehet az Európai Bizottság számára, vagy elfogadható, vagy elfogadott, egy másik ország esetében pedig elfogadható számot. És erre az ember persze, hogy hajlamos azt mondani, hogy kettős nézze, mert, mert miért nem mondaná ezt? Én ezt értem, de köz... Köz... Néz ki. ez kívülről így néz ki, és lehet, hogy belülről is olyan. Önnek ezzel kapcsolatban volt egy vicce, amit annak idején elmesélt nekem, ezt most inkább nem idézném föl. De az a kérdés, hogy miközben ki van írva, hogy a fűre lépni tilos, könnyen lehetséges, hogy bizonyos országokban ezt jobban betartják, mások országban kevésbé, miközben maga a gyep és a kiírás ugyanaz. Igen, igen, igen, de tőlünk most jelen azt várják el, hogy a, hogy a táblát is vegyük el onnan. Tehát, hogy más legyen akkor, ne legyen a, a szülelés, szülelés. Ön ezt érti? Értem, mondom, én ezt alapvetően. De igazságtalannak tartja? Én, igen, igen, hát igazság. Mit jelent az igazság a politikában? Jól beszél, ez egy, ez egy alapvető kérdés. Fernet tartom, inkább úgy gondolom, aminek, aminek nagyon tipikus moda nincsen jó magyar fordítása, de úgy gondolom, hogy ez, ez valóban egy ilyen. hát azt mondom, hogy tisztességtelen, ez túl erős, de részrehajló. Fogam, van, maradjunk egyikre. Erősen részrehajló. Részrehajló kinek a javára? Ellenünk. Nem kinek a javára, mert szerintem ezzel senki nem jár jobban, hanem ellenünk. És ez, a, ez az, amit ilyenkor szoktak emlegetni, ez úgynevezett politikai kontextus, tehát ők úgy gondolják, hogy a magyar, ha van egy, egy francia szabályozás és egy magyar szabályozás, akkor a, még ha betűről-betűre meg is egyezik, akkor a francia szabályozás elfogadhatóbb, mint a magyar szabályozás. Mert ahogyan a Jean-Claude Juncker annak idején mondta, amikor ugye a másik klasszikus példa, Léteznek a Mászt, vagy léteztek a más kritériumok, amit felfüggesztettek most már ugye a három éve, ahol Franciaországnak francia következetesen, Franciaország ellen következetesen túlzó deficit eljárást lehetett volna indítani minden évben, mert a francia költségvetési hiány rendre átlépte a mástrisztikai kritériumokat, Soha nem indítottak ellenem. Más országok ellen, amikor még csak a veszély állt fenn, hogy esetleg átlépít a költségvetési hiányt, akkor már elindult. Franciaország ellen soha nem indult el. És amikor Jean-Claude Juncker-től egyszer megkérdezték, hogy miért nem indult sohasem Franciaország ellen túlzott deficit. Eljárás, akkor azt mondta, hogy azért, mert Franciaország az Franciaország. Most ritkán vállalja fel egy bizottsági ember, főleg a bizottság elnöke. Ennyire nyilvánvalóan azt, ami, ami azért kitapint. Meg. Jó, csak ugye ez az egész oda vezet, és ugye a beszélgetésünk időtartama nem végtelen, hogy tulajdonképpen aki most bennünket hallgat, és nem ismeri pontosan a körülményeket, az azt mondhatja, hogy az egész úgy, ahogy van igazságtalan, miközben aki itt él, az meg azért érez fokozatos különbségeket. Így van, és éppen ezért én, én az ellen küzdök, mert valóban számos indok szólna arra, hogy a, a mellett, hogy felállunk az asztaltól, kimegyünk, becsukjuk az ajtót, és azt mondjuk, hogy hát ez úgy igazságtalan, ahogy van, mert, mert nem egyenlő mért, és stb. többi, többi, de az az igazság, hogyha én akár emberi kapcsolatokat is megnézek, és politikai kapcsolatokat is megnézek, akkor az nagyon emberi, hogy nem egyenlően visszatúló egyébként dolgokhoz. És ez egy olyan Játékszabály, mondjuk hogy az életnek is, egy olyan informális játékszabálya, ami ellen lehet lázadni, meg lehet megtanulni ezzel együtt élni, és ennek az értelmezési keretein belül próbálni módosítani ezt a szabályt. És én inkább ez utóbbinkat lennék a hívet. Én ezt tökéletesen értem, de azt ő nagyon jól tudja, hogyha ön egy kórházban van, akkor más tud az osztályról és saját magáról, mintha ott lenne az orvosi konzíliumon. Az orvosi konzíliumon ott van ön, nekem szerencsém van, mert gyakran beszélgetek önnál, de a betegek zöme ebből nem tud semmit. Igen, csak a betegek zömére, hogy milyen hatás gyakorol egyébként az orvosok körül, Uh, és most megint nem használom azt a jelzőt had, annak van jelentőség hogy mekkora nem tudom ha az ember megnézi a közszolgálati magyar televíziót, ha meghallgatja a közszolgálati magyar rádiót ha elolvassa a magyar nemzetet és az origót, ha megnézi a hírtévét, akkor Brüsszelben Magyarországgal szemben viselkedő idióták vannak, akik egyébként, most nem Lázár János hallja, most Fiala János hallja, aki visszamondja azt, amit lát, akik egyébként identitásukat vesztettek, akik egyébként dekadensek, akiket egyébként rá kéne segíteni a jó útra, és az ember egész egyszeren azt érzékeli, hogy mi Egyezkedünk valakikkel, akik seghülyék már elnézést. És Magyarországgal szemben ráadásul ellenségesen járnak el. Na most, hogyha ezt a kúrust leszámítanánk, akkor még mindig nem az Orvosi konsziliumon lennénk. Én tudom, hogy önnek ebből semmit nem kell meghallani, amiközben ő nap mint nap szóba áll ezekkel az emberekkel. Hát én annyit tudok az ügyben tenni, hogy próbálok, próbálok minél többet beszélni meg. Mert... Az <Quandrisa> Igen, csak miután ön beszélt, jön egy másik műsor, és, Kenterm, és és semmit nem figyelembe véve abból, amit ön mondott, egy egészen más hangulatot árasztanak, és az a dezodor, aki ön, annak az illata, elvész abban a büdösségben, amit egyébként ez a média kelt. Én nem azt mondtam, hogy a másik média jó. Én csak azt mondom, hogy valaki, aki tájékozódni szeretne, és nem Brüsszelben él, és nem diplomata, és nem egész nap újságokat olvas, és ezeket veszi figyelembe, mert mit venne figyelembe, annak egy olyan torszképe alakul ki, amely torszképet ön alkalmasint kiavíthatja, de aztán vannak emberek, ki tudja milyen érdekből, ebben most nem menjünk bele, mert veszélyre vezet, de egyébként természetesen erről is lehet beszélni, Összekuszálja azt, amit ön egyébként megpróbál kiegyenesíteni. Ön ezt pontosan tudja. Igen, de mégis, ha, ha megnézi az elmúlt szűk fél évet, azért változott az Európai Unióval kapcsolatos, ha más nem, a kormányzati kommunikáció egy része is. Tehát alakul ez, én nem mondom, szerintem a szólásszabadságban belefér az is, hogy mindenki minden. Jól beszél, ez nem szólásszabadság, ez egy irányító szólásszabadság, és az irányító szólásszabadság az nem azonos a szólásszabadság. Jó, de legyenek olyan vélemények is, amelyek az Európai Uniót a őrültek, gyűjtenőkének tartja felőle, neked nem szabad, hogy mások ezt gondolják engem az érdekel, hogy amit én az is E tekintetben egyébként, és még egyszer, ha megjeleníti a beszélgetésünket, ezt megköszönöm, az is egy zseniális kép szerintem. Sokat mond, tehát jól van kiválasztva, csak megkeresem, hogy jót mondjak, amikor menetrend szerint halad a magyar vállások teljesítése állapítottuk meg Johannes Hahn költségvetés és igazgatás ügyekért felelős biztossal a mai találkozó során és lehet önöket látni egy folyosón már azt követően, hogy a bizottsági jelentés napvilágot látott. Tehát ami ugye azt mutatja, ami, ami, ami valamit képben mutat, amit maga a szöveg egyébként ebben a formában nem mutatott, de ami egyébként azzal van összefüggésben, aminek érdekében ön nap, mint nap tesz. Igen, Rású hanem ezt nem jó barátom is, tehát ebből a szempontból még a és talán képen is látok, hogy egy barátú viszonylag Igen. Hát én ezt teszem, de ez, ennek van alakító hatása. Én ebben erről mélyen meg vagyok gőződve. Jó, amit ön tud, azt viszonylag kevesen tudják, hiszen aminek érdekében ön tesz, az egy hihetet. Tehát ön az orvosi konzíliumon van, oda azért jobb is, hogyha mindenki nem megy be. Az ATV-ben azt írják, a miniszter azt mondta, az lenne normális, ugye ez talán a startbeli beszélgetése hogy megkapjuk a pénzt hozzátette, igyekszik érzelmileg is hűteni a tárgyalás körüli pró- és kontra érveket, szerintem most egyebek között ez történik, szeretne egy alacsonyabb hűfokú EU-Magyarország kapcsolatrendszert. Mennyivel akarja csökkenteni a hőmérsékletet? Hát, szerintem lázas állapotban van most, tehát ha az Európai Unióról beszélünk, akkor mindenkire szívülézetettel válik, és agitatívvá fogalmazunk így. Én szeretném, hogy ez egy... Az Európai Unió azért mindenfajta Beleképzelt missziók és küldetéseken túl egy pragmatikus, alapvetően jogias gazdasági együttműködés. És, és itt szerintem még a politikai témához is van szó mostanában, ami indulatokat vált ki, de sokkal hűvösebb, tárgyilagosabb és pragmatikusabb kommunikáció, és sokkal, sokkal erősebb, és sokkal szerebb. Tudnék én enne, annak szemtanúja lenni, miközben nem leszek szemtanúja, amikor ön egyébként magas beosztású politikus társaival egészen más hangnemben beszélget az Unióról, mint amilyen mértékben, mint amilyen módon egyébként ezek a politikusok megnyilvánulnak a nagy nyilvánosság előtt az unióról? Igen, igen. Szerintem igen. Vannak ilyen, csak tudna ilyen, hogy ilyenek erőszen. Egy oldalvágás, aztán visszatérünk a főcsapás irányhoz, de aztán hagyom előbb-utóbb békében, hogy ön például, aki számtalan dolgot sokkal árnyaltabban fogalmaz, és akkor eufémisztikusan fogalmaztam, ami például az Oroszország elleni szankciós politikát illeti, abban mennyire van benne abban a fősodorban, amit egyébként van vezető fideszes politikusok mondanak. Mi szerint a szankciók alapvetően a magyar gazdaság? A magyar gazdaság nem a szankciót. Ez látszik. Tehát ez fáj. Magyarok... Nem erről van szó. Ugye, arról már lehetett olvasni, hogy az Európai Unió hosszú távon gondolkodik, Magyarország inkább rövid távon gondolkodik, de Magyarország alapvetően azon kívül, hogy talán ez a különbség megvan, azon kívül az egészet elhibázottnak gondolja. Ön az egészet elhibázottnak gondolja? Hát, Magyarország azért gondolja elibázottnak szerintem, és itt megint az idő, de nem meg akarom kerülni a kérdést, hanem az az időtárnak döntő jelentősége van. Az európai eh, döntéshozók, akik a szankciós politika mellett vannak, és ezt próbáltam az átjövőben is elmondani, ebből zsugorodott össze ez a mondat, eh, abban, abban, abban bíznak, hogy a szankciók hosszú távon olyan pusztító hatást fejtenek ki az orosz gazdaságra, ami oroszországot véglepégig meggyengíti, és addig az Európai Unió gazdasági potenciáljából adódóan képes elviselni ezeket a károkat, amiket a szankciók rövid távon okoznak. A magyar kormány pedig úgy gondolja, hogy a szankciók már rövid távon olyan károkat okoznak, amit Magyarország, mivel egy, fogalmazunk, hogy szerényebb gazdasági áttérrel rendelkező ország, nem biztos, hogy, hogy ki tud bekkelni, és ezért azt ezért mondja a magyar kormány ezt, hogy a károsak, mert láthatjuk az infláción, láthatjuk az energiaszámlákon, láthatjuk a gazdasági növekedés megtorpanását. Ugye Németország már leáll gyakorlatilag a rémet gazdaság. Most azt következik, hogy ennek, ennek, ennek egyik következményeként a magyar gazdaság is le fog állni, vagy receszti. Ugye most amiről mi beszélünk, az az, hogy Tálas Péterrel majd hétfő láthatják a Nézők, a beszélgetés, de ugye arról beszél, hogy ilyenfajta szankcionálási politikával folytatott háborúra a világ viszonylag ritkán kerül, és a mi életünkben biztos, hogy nem. Az ellenkezője az, hogy ez nem történik meg, az viszont olyan pusztító hatással van e, a világra, e, amelyet e, nem biztos, hogy be kéne várni. Igen, hát a, a, az erősek, az erősebbek, Jobban kibírják a szankciók negatív hatását. Így. De most én nem erről beszélek, hát, most arról beszélek, hogy adott esetben ezt az egészet nem folytatni, és hagyni Oroszország invázióját. Ez a eh... nagy kérdés, Igen, ez, a nagy, ez a nagy dilemma. Ezért nem, ezért nem merem én sem, én nem tudom megmondani egyértelműen, hogy a szankciók egyértelműen jók, vagy egyértelműen rosszak. Mert, mert itt van egy erkölcsi dilema is. Hát egy erkölcsi és egy gyakorlati, hogy mit, mi lesz, hogyha egyébként a, nem történik semmi, hanem azt mondjuk, hogy ez az ő magánügyük folytassák le, aztán majd él, mi éljük, éljük közben az életünket. Igen, és én nem tudok jól választani, én túl korlától vagyok fogom. Jó, rendben van, az idő rövidsége miatt nem fogok ön de mind a ketten tudjuk, hogy ez nem így van. Egy kérdést engedjen meg, aztán még béké hagyom, pedig mondom napestig tudnék beszélgetni önnel. Ugye egyenek között azt vállalják, hogy az unió, tehát ugye vállalásaink vannak 17, az uniós forrásokból finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése, hosszú történet, most nem kezdünk bele a nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányainak csökkentése, ebbe se fogunk befele, belefeledkezni. De vajon a nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányainak csökkentése, az hogy jön elő? Hiszen annak nincs összefüggése elvileg. Ez így van, nagyon bizottság ezt is kéri. Az üzleti környezet, ugye az egységes piac azért nagyon sok, Uh, egyéb lépés megtételét szükségesé tevő érvelésnek is ott mondtad, például, hogy az egységes piac megköveteli, hogy akkor az üzleti környezet fogalmazunk, hogy egyensziládságú legyen, tehát ne váljon el az üzleti szereplők stratégiájában sem ennyire az, hogy valami EU-s pénz vagy pedig nemzeti pénz, és ezért azt kérnék, hogyha lehet, akkor ugye itt különbség van, az EU-s projekteknél eddig is sokkal inkább közelebb álltunk az Európai Unió átlagához az egyszereplős közöszerzési eljárások,nál, míg a nemzetinél sokkal magasabb volt az egyszereplős közöszerzési eljárások aránya. Mindenkül nem volt ellenünkre, mert azért vállaltuk, hogy levisszük ezt is az EU-s átlagra, mert kifelé jobban mutat, erősíti a bizalmat Magyarország irányába fájni, nem fáj. Bonyolult lesz, mert, mert hát hogy éri el az ember? nem adminisztratív eszközök. Úgyhogy csinálhatjuk azt, hogy azt mondjuk, hogy az egyszereplős közbeszerzési eljárás abóvó érvénykelel. De erre meg gy nagyon gyakran kialakulhat az az üzlet, hogy akkor egy más tagállamoknál is kialakul, hogy akkor falból hoz magával az egyik vállalkozó mm, yep. jellemző két másikat, és akkor mi el tudjuk mondani, hogy nullára csökkentettük az egyszereplős közbeszerzési eljárásokat, de valójában a piaszárságán semmi nem fog segíteni. Nehéz probléma, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor nem, nem ebbe az irányba megyünk el, hanem megpróbálunk ténylegesen segíteni dolgot, konzultáció, előzetes e, értesítés, és stb. amivel adunk egy esélyt annak, hogy a, mert ez jó a magyar gazdaságnak is, ha megvalósul, egy tízmilliós kicsi piac gazdaságnál azért sokkal erősebb a, a, a bezárulásra való hajlan fogalmazunk úgy, mint egy nagy, egy nagy globális gazdaságnál, de ennek jegyében nem látunk abban problémát, hogy elszörvegyük a bizottság. Hatszúdok és magamra mondom, van még két a Bulvár sajtónak való hírem, mármint, hogy a, a, a Bulvár sajtó talán csak ezeket jeleníteni meg a mi beszélgetéséből. Az egyik, hogy tud-e ártani az immáron Fidesz frak frakciót elhagyó KDNP frakcióban ülő Navracsis Tibornak, ha helyi István vagy és balás Péter megdicsérik? <gül> Hát igen, ez, az ez ilyen félig biztos a magyar politikában mindig, hogy dicsérjen meg téged az ellenszeret. Én, én ezt nem, nem úgy veszem, én ezt nem ártásnak veszem uh, Balázs Péterrel és a Újhely Istánnal, és is van olyan -e korrekt kapcsolatunk Újhely Istánnal, amikor ő európai parlamenti képviselő volt, én pedig biztos voltam, akkor nagyon sok kérdésben működtünk együtt, jól működtünk együtt. Ebből adódóan én nem hiszem, hogy. Ja. Oké, okay, akkor egy utolsó kérdés, amit azért se tettem föl elsőként, mert a Hompola nagyon agódott, hogy ezen össze fogunk veszni, és Isten mencs. De a végén van különbség, akkor azt még az ember valahogy áthidalja. Tehát vannak önhöz közelebb álló szerepek, és relatíve távolabb álló szerepek. Miközben nagyon jó a kép ott ezen a járaton, hogy emberekkel beszélget, őszintén sajnálom, hogy én ma 5 órakor nem tudok ott lenni a Tamási áron művelődési központ első emeleti előadójában, ahol ön Tóth Gabi énekesnővel beszélget, mert el nem tudom képzelni, hogy ez milyen lesz. Lehet, hogy nagyon érdekes lesz, és semmilyen jelzős szerkezetet nem fülök hozzá, de engem minden esetre meglepett. Hát, Tóth Gabi tapolcai. Értem. Egy olyan nagyon tehetséges tapolcai ember, aki onnan kezdte meg a karrierjét, és ezer szállal kötődik tapolcához. Viszont ma, hogy fogalmazzak, az otthani politikai, az otthani város városvezetők nem szívesen látják őt városi rendezvényeken És én meg úgy gondoltam, hogy meg kell neki adni azt a lehetőséget, hogy, hogy elmondja, hogy számára tapolta mit jelent, a gyerekkor, amit jelent, és ezt a tapoltaia meghallgathassák. Ez. Így ez, ezért, ez, ez az első, ugye ez a tapoltaiai polgári az első rendezvénye, és hát úgy gondoltam, hogy ha, ha nem Tóthagit hívom meg, akkor joggal kérdezik tőlem a tapasztalja, hogy miért nem Tóthagit hívtam meg, ezért Tóthagit hívtam. Mert számoljon be róla, én ezt igyekeztem népszerűsíteni a magam szerény eszközeivel keleves hétvégét, ha el tudnék menni, akkor elmennék, de nem fogok tudni elmenni látom. következő. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracs és Tibort hallották, Veszprémi polgárt. Horváth Csabát, ott van előttad sor. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Horváth Csaba zugló polgármestere. Kezdjük zuglóval, fontos dolgokkal, boldogság, koncert, a jobb életért... Stefi és a szikla zenekar szervezésében a kettes számú gyermekklinika javára. Miről van szó? Ez a szokásos őszi civilek utcája esemény sorozat, ahol valóban nagyon színvonalas és érdekes programok várják a kedves érdeklődőket. Mint ahogy egyébként az elmúlt valamennyi hétvégén hasonló ünnepek Segítették az ugrója kikapcsolódását a múlt héten is, szomszéd, de azt megelőzően, azt megelőzően járbúcsúztató programok. Tehát ez szinte folyamatos, és ahogy a hétvégén, most, jövő héten ugyanúgy, akkor pedig a Magyaródi Díjútól lesz egy hasonló eseménysorozat. Te ennek a fővédnöke vagy? Hát, mint zugló polgármestere és az események szervezője, ebben az értelemben igen. Vegyük fel a régi jó szokásainkat, nem fogunk téma szegénységben szenvedni, de most te jössz. Mi az, amiről te, ha én... Te, amiről te beszélsz, és, fogalma, és fogalmad nincs, hogy én ki fogok -e térni rá. Van egy-két dolog, amiről feltételezheted, hogy úgyis ki fogok térni rá. Mi az, amit egyébként te fél kilenc után azt mondanád, hogy igazán megkérdezhette volna a fiala, vagy igazán beszélhettünk volna róla? Hát leginkább azt, hogy ebben az energiaválságban és Szociális válságban, megélhetési válságban mit tud tenni az önkormányzat? Szerintem hétről hétre még mindig ez foglalkoztatja legjobban az uglóiakat is. Oké. Okay. Tegnap voltam a Kis Ambrusnál háttérbeszélgetésen, de tegnap hosszan beszélgettem vele a Kejfe Jancsiban is, mint minden csütörtökön. Ugye ez ügyben neked elévülhetetlen érdemeid vannak a kapcsolatfelvételt illetően, és köszönöm szépen. Ezt nem győzöm hangosztatni, zseniális ötlet volt a részemről, és zseniálisan segítettél hozzá, hogy ezek a beszélgetés sorozatok létrejöhessenek. Én tegnap, ez nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott, de a tegnapi beszélgetésünkkel is az szövegével összefüggésben azt kérdeztem, hogy hogyan van, hogy miközben Budapestnek az a taktikája, hogy kivár mert hogy egyébként a tőzsdei jár, eltúlzott, mert hogy egyébként az ársapkával kapcsolatban, vagy egy energiatalálkozóval kapcsolatban a kormány kitérhet időlegesen az önkormányzatok kérése elől, de hosszú távon ez lehetetlen, mert az élet rá fogja kényszeríteni. Tehát amíg a főváros elmondja, hogy milyen gondjai vannak, de ő a maga részéről egyelőre kivár, mert aki elhamarkodott döntéseket hoz, a szerinte mert a főváros szerint téved, addig az egyes önkormányzatok másféleképpen cselekednek, és nem csak Szombathelyről és Székesfehérváról van szó, hanem kérdeztem tegnap ezen a beszélgetésem, Kis Ambrust, hogy az vajon nem ön ellentmondása, hogy miközben a főváros így viselkedik, az egyes kerületek másféleképpen. Lásd a 12. kerület, ahol én élek, amely nem most, de holnap különböző intézményeket zár be, amelyel kapcsolatban, miután ez egy szűkebb nyilvánosság előtt, de nem titokban zajlott, Kis Ambrus értetlenségének adott hangot a tekintetben, hogy miközben Churchill is arról beszélt, hogyha bezárják a színházakat, az olyan, mint hogyha egyébként Németország szemben a háborút elvesztette volna Anglia, de hogy ezek olyan minimális költségmegtakarítással járnak, hiszen az embereket nem bocsájtják el, aminek az értelmét ő nem, ért, nem így látja, a kérdés jónak ítélte, és azt tudta mondani, hogy ő alapvetően abban a kompetenciában tud eljárni, ami egyébként összefügg az általános főpolgármester helyettességgel az, hogy az egyes kerületek, vagy más önkormányzatok hogy viselkednek, az kívül van a hatókörén, de véleményt formált. Nem azt mond, ugye szuglóban ilyen bezárásról nem volt szó, ilyen nagyobb színház nincs is, de segítsél feloldani ezt a látszat vagy valódi ellentmondást? Szerintem nem volt elég idő arra, hogy ezt így átbeszéljetek, átbeszéljetek A helyzetet következő a főváros az elmúlt két évben, mert hogy folyamatosan kormányzati megszorítások érték a fővárost és az önkormányzatokat általában, E, folyamatos volt az a tendencia és munka, hogy hol lehet e, megtakarításokat e, végezni. Ez vissza a főváros szimbolikusan leszerelt 3000 zöld kukát az utcákról, elég nagy botrány is keveredett belőle, amit leginkább a Fidesz gerjesztett, de az is egy e, néhány 10 milliós, vagy legfeljebb 100 millió forintos megtakarítás érdekében történt. Tehát hidben, hogy a főváros mindent megtett az elmúlt években. Azt kell azért, hogy a. Ha bármi, és azért az utcai pukákat nem tekintem pazarlásnak. De hogy minden olyan költségnemet megvágott, ahol takarékoskodni lehetett a főváros, a kormány jóvoltából, mert hogy meg Zugló is egyébként a kormány jóvoltából rákényszerült az elmúlt években, hogy áttekintse a működését, és ami nem elengedhetetlenül szükséges, azt megpróbálja visszaszorítani. Mi bennünket úgy ért ez az energiaválság, és úgy ért az élelmiszerinfláció, meg a megélhetési válság, hogy nem voltak tovább tartalékaink, amihez hozzá lehetne nyúlni, hiszen az elmúlt években eh, szolidaritási adó címén befizettette a kormány magának, amiből egyébként nagyon eh, színvonalas odátadik kiállításokat szervezett. Szóval eh, nekünk ilyen értelemben már nem volt hova nyúlni Pokorni, Zoltán kerületének, ami mondjuk úgy, hogy hozzánk képes pénzbőségben szenved, lehet ilyen döntéseket hozni, és lehet, hogy ezt így ki tudja mozogni. Egyébként eh, mi zúlói önkormányzatként is éppen áttekintjük hogy az intézményeinket hogyan lehet téli struktúrában eh, szűkíteni, ami nem azt jelenti, hogy a, a teljes kulturális eh, portfóliót eh, becsukjuk eh, térre, mint ahogy ő bejelentette januártól márciusig de lehet, hogy mondjuk eh, négy intézményből csak egy lett nézve, és ott fogadjuk a kezdes érdekközöket, kulturális programokat. Tehát az nincs kövevésbe, hogy akkor mindent és ugyanúgy kell csinálni, mint eddig, ahogy a sincs kövevésbe, hogy eh, mindent be kell zárni. Szerintem a. a okos középutat kell megtalálni, és általában az önkormányzatok ezen vannak. A főváros is takarékoskodik az intézményeiben, részben a főfokokkal, részben a homofisz kérdéssel, ugyancsak foglalkozik, mi is Igen, szóval ugye arról szó, szóval, hogy szóval, a péntek esetleg. Így van, a péntek, a péntek nálunk abszolút, tehát mi már a Covid kapcsán bevezettünk egy egy home office szabályozást nálunk, Uraj önkormányzatban elvileg heti, kettő napot lehet homofizba tölteni, ami viszont munkát jelent, tehát nem azt jelenti, hogy akkor ennyivel hosszabbodik, mert a hétvége. Ott van számon kérhető munka és forma, amit el kell végezni. Tehát tulajdonképpen az ember az elmúlt években is a COVID hatására egy csomó mindent átgondolt, járvány szempontokból, de annak nyilván volt költségvetési oka is, most pedig a költségvetés feszítéséből kell átgondolni újra és újra ezeket a kérdéseket, ami nem önmagában probléma, ha a kormánypartnernak tekinteni az önkormányzatokat, mert azért egy bajban illene legalább ezekről a kérdésekről komolyan tárgyalni a kormányzattal, mint ahogy az államnak szembe kell majd nézni, hogy a MÁVnál, véleményem szerint legalább 200 milliárdos lesz a villanyszámla többlet csak a villanyszámla lett, hiszen az egy, a MÁV alapvetően azzal közlekedik, a legnagyobb részt. E, ugyanúgy logikusan következik, hogy ahol például a tömegközlekedés villamos alapon működik, például Budapesten, de Szegedet is nagy mértékben érinti, ott ugyanazok a problémák lehetnek, tehát normálisan a kormánynak kéne keresni a a főváros, akkor Szegedi önkormányzatot, vagy éppen a Debrecenit, hogy eh, nem tudná valami segíteni, mert hát nyilvánvalóan, hogyha mávnál elszabadultak a árak, ami befolyásolja a szolgáltatásnak a, a működését, talán akkor az önkormányzatoknál lévő hasonló is ilyen problémával között, mondom, egy normális országban, de tudjuk, hogy nem egészen ilyen belakunk. Zuglónak milyen energia áramszerződésre van? Zugló eh, még eh, a tavasszal indította a közbeszerzését, akkor még csak Indulófélben volt a válság, sajnos a tender közepén ért utol bennünket, és ott több körben kellett időpontot hosszabbítani, mert közölték a kereskedők, az energiakereskedők, hogyha nem várunk meg egy bizonyos pontot, amikor a formái változtat a akkor egyszerűen nem lesz ajánlat. Úgyhogy mi júliusban tudtuk, július elején tudtuk lezárni még, még a mai árakhoz képest viszonylag visszafogott áron, 9-szeres szorzóval vásároltunk gázt és villanyt. Nem ugyanaz a két... Az év végéig? Nem, a következő egy évre. Uh -huh. uh, tehát onnantól számított egy évre, vagy 2023 végéig? Uh, egész pontosan, ha jól emlékszem, október 1-től szól a szerződés, tehát októbertől októberig, uh, és ez úgy néz ki, hogy 150 millió forint volt mondjuk az előző, vagy ebben az évben a villany és a gáz elköltött ára, ehhez képest ugyanarra mennyiségre már 1,3 milliárd kellett szerződnünk. Amikor azt mondom, hogy oké, okay, akkor nem azt mondom, hogy ez oké, okay, hanem, hogy ezt értem. De most azt kérdezem tőled, hogy mit mondasz az egyszerű ember számára, aki most legyek én. Hogy amikor Zugló vagy más önkormányzat egyfolytában arról beszél, hogy nincs pénze, és ezt meg azt kell meggondolni, hogy mit hogyan folytat, akkor Zugló például ezt a különbséget honnan teremti elő, miközben korábban ennél kisebb nagyságrendben mondta azt, hogy nincsen pénze. E, korábban azért nem volt pénze e, az vagy nem annyi, amennyit szeretnék. Tehát amit ugye, térjünk vissza az alapokhoz. 2019-ben a költségvetésünkben nagyjából 4 milliárd forint volt, ami e, a költség, az apori költségvetésünk több mint 10 a volt, vagy nagyjából 15 a amit beruházásra, tehát útépítésre, járda, park, óvoda felújításra. Amit fontosnak tartanak az úrói, azoknak a teruházásaira durván 4 milliárd forintot költhettünk. Aztán pár hónappal később, és egy, egy olyan költségvetést tudtam akkor beterjeszteni, hogy még a Fidesz is megszavazta, sőt, közölte a, a költségvetési vitába akkor, 2020. januárjában, hogy hát bizony, ha ők lennének kormányon az úróba, ők sem tudtak volna ennél jobbat összerakni. Tehát egy, egy optimista pozícióból indultunk, és akkor utána jött a covid aminek először volt e, egy csomó költsége, meg egy csomó félelme már az emberek részéről, próbáltunk segíteni maszkkal, eszközökkel, stb. E, és a kormány viszont ezt a, ezt a helyzetet kihasználva kezdte el e, lehúzogatni az önkormányzatokat, a szolidaritási adót növelve, elvonva a gépjárműadót, e, ha emlékszel, az ikarűzési adót felezgette. Tehát e, nagyvonalúan lemondott az állam az önkormányzatoknak járó adóról, tehát olyan, mintha én azt mondanám, hogy Hát akkor e, neked van egy lakásod kiadva bérben, mondjuk havi ezer forintért. Én azt mondom a bérlődnek, hogy nem kell fizetnie, e, én, ezt, én ezt elengedem neki. Nyilván nagyon boldogát tennélek vele. E, tehát az elmúlt évek ezzel teltek, ennek a szaldója már évi 4 milliárd forint volt, ami a kormányzati intézkedéseknek volt a következménye. E, azért nem törtünk bele, mert volt némi gazdasági élénkülés, ami ezt a felében kompenzált, a fele pénzt elvesztettünk, a másik felét meg nagyjából visszanyertük. Egy csomó taparikossági intézkedést vezettünk be, aminek a hatására tudtunk haladni, de nem olyan tempóban. Tehát az a beruházási ráta az nagyságrendekkel lecsökkent. Mi történt most? Az elmúlt fél évben az élelmiszerárak radikális megugrása és az energiárak miatt plusz 2 milliárd forint mínuszunk keletkezett. Közétkeztetésbe és az energiaszámlánkban ez egy két milliárdos csomag, csak ebből a három tételből, a gáz, villany és a közétkeztetés. Nyilvánvalóan újra a beruházások maradékához kell nyúlni, meg már a karbantartásokhoz, tehát már nem tudom úgy elvégeztetni mondjuk például az oldai karbantartásokat, hogy nem nézem, hogy mit csinálunk, hanem bizony tételenként és munkanemenként kell végböngészni, hogy valóban szükség van-e arra, hogy a a tüfnek, tehát mondjuk a biztonság előírásoknak megfelelő játszótér felújítás legyen. De hát ezeken nem nagyon tudok változtatni, tehát egyet tudok, hogy lezárom azt a játszóeszközt. De a gyerekek életével meg baleset egészségével nyilván nem szórakozhat senki, de ezek súlyos döntések, mert nem biztos, hogy mindenre jut forrás. És ha jövő évet ezek árnyékolják be, most hát több milliárd forintos nagyságrendben keressük a lyuk bepótlására alkalmas pénzt ami nyilvánvalóan a kormány nélkül nem fog menni, a főváros is erre számít, mi viszont megpróbáljuk a kormány nélkül is olyan pozícióba hozni az önkormányzatot, hogy a lehető legtovább legyünk képesek finanszírozni a legfontosabb kiadásainkat. Két téma van, ami nehezen kikerülhető, minden kikerülhető, de szerintem nem nagyon érdemes az egyik a, az önkormányzati választásnak az eredménye, ahol Juhász Pintér Pály nyert 790 szavazattal, 40,16 százalék, Kökény Dalma Ilona párbeszéd, DKLP Momentum, civilbázis 720, ez 36,6 dr. Kecili Attil, aki a civilzugló egyesület nevében indult, 413 szavazat, 21 századék, illetőleg kézdi Gabriel, aki 44 szavazatot kapott, tehát azért nem igazán váltotta be azokat a hozzáfűzött reményeket, amiket Spilki József vagy az Index írt e tekintetben. Eh, Szolidaritás összefogás zuglóért egyesületben, hogy itt Tócsavar trójai falováról volt szó. 44 szavazatot kapott, 2,24 amely végül is tehát egy kormánypárti győzelmet eredményezett, miközben az msp nek nem volt jelöltje, illetve ezt a történetet a múlt héten elmondtad. mert hogy a kettőnk beszélgetését hogyan lehetne meg a hólapon mindent elköltek a műsor népszerűsítése érdekében, de nyilvánvaló, hogyha te szerintem nagy horderejű dolgokat mondasz, akkor azt jó lenne, hogyha átvenné más sajtó is. Egyelőre ezt még nem tudjuk elmondani, volt amit átvett, volt amit nem, e ezt nem. E ugyanakkor ennek a jelentősége nagy, e senki se vitatja azt, amit te a múlt héten mondtál, nevezetesen, hogy ez nem borítja föl az egyensúlyt, e a Zuglói Önkormányzat képviselőtestületében, de ha tetszik egy érzéke, ha pedig nem, akkor azért egy mindenféleképpen nem szívesen elkönyvelt eredmény született, feltételezem én, de majd te elmondod, hogy mit gondolsz róla. Hát, azt gondolom, amit a múlt héten is elmondtam, hogy teljes összefogásra lett volna szükség. Ennek érdekében sajnos a felek nem tettek meg mindent, Borbé Ádám meglehetősen érdekes kommunikációt, a Fidesz kerületi elnök érdekes kommunikációt folytatott, Halábüszke volt magára, hogy akkor a Fidesz ezt is megnyerte, és hogy ők maguk az az erő, ami. Hát azért csak szeretném jelezni, hogy leginkább nem a Fidesz szavazóinak kellene megköszönni ezt a választási győzelmet, hanem a Várnai László vezette civil szervezetnek, amely bőven elvitt annyi szavazatot, mint amennyi, a választási győzelemhez kellett volna ellenzéki oldalra, tehát a Fidesz remélem, hogy meghálálta ezt neki. Nyilvánvalóan az ellenzéki szavazók meg el kell, hogy gondolkodjanak, hogy jó ez az, hogy hennyire szétforgácsolják a szavazataikat. Azért azt tudni kell, hogy Kecéri Attila a civil zúgló egyesületet is legyőzte 2019-ben, tehát amikor én polgármesterként indultam, és nyertünk minden körzetbe, akkor Szabó Rebeka úgy nyert ebben a körzetbe, hogy Kecéri doktor úr kapott talán 10 ot a várnai jég pedig ennek az egy harmadát. Tehát a civil jelölt, aki ott házi orvosként regnál, ebben az egy körzetben van egyfajta presztizse. Jóval nagyobb, mint a civil zuglóé. És most itt annyi történt, hogy a civil zugló pár százalékát összeadták a helyi házi orvos népszerűségével, és ebből lett egy alacsony részvételű választásnál 30 százalékat nyugodtan nevezhetjük alacsonynak, ez a fele annak, ami a szokásos, lehetett egy látványos eredményt produkálni, ami ahhoz volt elég, hogy a Fidesz jelöltjét befuttassák. De nagyon jól tudod, hogy számomra a kejfejancs és a hétköznapi létezés ez egy morális kérdés és egy morális probléma. Mi ezt magánemberként is megbeszéltük, túljutottuk rajta ebben a te nagyvonalúságod maximálisan szerepet játszott ezt akkor, amikor szükséges volt. Elmondtam még egyszer ennek részleteibe nem szükséges bocsájtkozni. Én nem nagyon szoktam függővé tenni az erkölcsi kiállásomat, adott esetben, és ha ez az erkölcsi kiállás nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenben egyetértek vele, de amikor éppen egy olyan valaki, akit mindenki szégyel és senki se szólít meg, ha csak én nem gondolom, hogy erre rászolgált, nem szoktam így viselkedni. Így, tehát a mostani viselkedésem számodra nem lesz annyira meglepő, a többiek pedig gondolhatják, hogy ez valami provokáció, de egyáltalán, nem az. Tehát az, ami te ugye egy magyar szocialista pártot képviselő politikus vagy, független attól, hogy a helyi szervezethez nincs közöd a szónak abban az értelmében, hogy te a második kerületben vagy ahol polgármester voltál régebben, illetőleg ezt a tagságot tartottad fönn, és nem Lépte át a 14. kerületbe, de az, amit Várnai László folytat a helyi szervezet ellen, annak vezetője oká leginkább, illetőleg, amit ezzel párhuzamosan, és ennek legalább ekkora nagy jelentősége van, de sejteni vélem, hogy ennél sokkal nagyobb, hogy maga az Zugló országgyűlési képviselője is ezt a kampányt folytatja az MSP helyi szervezete, de inkluzíve, exkluzíve kivált kép Túl Csabával szemben, akinek egyébként megmaradt a pozíciója a zuglói szervezet élén, és akinek az októberi kongresszusig egyébként budapesti elnökségi tagsága is van, azért az szembeszökő, és habár te ezzel kapcsolatban sohasem beszéltél ellenségesen Tóth Csabával kapcsolatban, szükséges vissza, tisztázni ezt a viszonyt újra és újra, mert a hatházi várnai tandem, amely egyébként sok szempontból tényleg tandem, ennek érdekében mármint a kikezdés szempontjából mindent megtesz. A jogszolgáltatás vagy az igazságszolgáltatás majd le fogja tenni a voksát. Tócsaba azt mondta, hogy a jövő héten történik valami, mert felmerült, hogy itt a Kejfejancsiban mégiscsak megszólal azon hatházi Facebook post kapcsán, amely a rendőrségi eljárással kapcsolatos, de ugyanakkor ez megbontja, vagy legalábbis nem tűnik békés helyzet e tekintetben zuglóban, ami a helyi MSZP és az országgyűlési képviselő és a képviselőtestület egyik tagját illeti. Akkor kezdjük onnan, hogy én rendkívül méltánytalannak tartom, hogy Hatházi Ákos a mai napig nem tehette le az esküjét, amire a zuglói polgárok adtak neki felhatalmazást, hogy képviselje a zuglói polgárok egy nagy részét, hiszen nem teljes zuglót. A másik képviselőnk vagy az oltán, aki viszont letett az esküt és ott van kép, szinte ott van minden képviselőtestületülésen, de nekünk fontos lenne, hogy hatházi Ákos is álljon be a munkába, és a parlamentbe is képviselje az új polgárok érdekeit. Tehát ez egy méltánytalan dolog, tehát azért indulok innen, mert szeretném, hogyha ő végre a helyé lenne, és azzal foglalkozna, amivel kell. Viszont vannak más politikai szempontok, Amit látni kell, hogy neki egy speciális viszonya van Várnaival aki segítette az ő kampányát, és ezért valamilyen betyárbecsület, betyárbecsület okán de mindenben támogatja Várnai László törekvéseit. Várnai László törekvése a következő. Az elmúlt tizen évben ő folyamatosan szeretett volna polgármester lenni. Erre az uglói polgárok nem igazán voltak többségükben, hát ha finoman akarok fogalmazni vevők, nem érdekelte őket Várnai László ajánlata. Viszont Várnai László látja, hogy a pártok, jelen esetben a koalíciót alkotó MSZP, Párbeszéd, Momentum, DK, LMP, sőt külső támogatóként még a jobbik is, meg tudott állapodni egy olyan szövetségben, amely egy értékelapú szövetség és zugló építéséről, fejlődéséről szól. Na most mi a megoldás? Várnai mindig azt mondja, hogy tehát nem a pártoknak kellene dolgoznia, hanem a civileknek, és hát ki a civil, az ő maga, tehát akkor ebből következik, hogy neki kéne. És mit, hogyan kell ezt megoldani, a pártokat egyesével az ő véleménye szerint le kéne szalámizni, és ha ezek a pártok le vannak szalámizva, akkor ki más jöhetne, mint a civilek, ki a civil, Várnai László. Ez nagyjából ilyen egyszerű, és lehet, hogy ezt nem mindenki gondolja ilyen spontán végig, de erről szól, és ezt láttuk a következő években, ezt látjuk, Várnai Lászlónak az élete egy dologról szól, Várnai Lászlóról. Én kevésbé láttam olyan javaslatokat nagyon-nagyon elvétve. mindig szólok neki, vagy kérem, hogy azért a, a kritikai szevételeken túl időnként tehetne egy-egy olyan javaslatot az ugói számára, amit érdemes megvalósítani, és akkor abból láthatják, hogy Várnai László nem csak egy egy a testületben, hanem egy olyan, akinek vannak előre mozdító, előre vívő ügyei is. Ez a két, ez a két személyisége vív egymással Várnai Lászlónak, tehát én próbálok segíteni neki, időnként hallgat rá, akkor ez akár egy-két napig is kitart, aztán visszasüljed a régi, a régi személyiségébe, és ott sajnos inkább rombolni. Én ezt értem, de ez csak részint érintette azt, amit kérdeztem tőled. Május 9-e. Szomorú tény, túlcsaba az uglói vette meg az MSZP korábbi székházát méghozzá nevetségesen alacsony áron, majd később. Az ingatlan egy jó állapotú társasház. majd később. Túl gyakran magyarázta azzal a vagyonát, hogy ingatlanokat ad, vesz tranzakció, több bűncselekmény gyanúját is felkelti, majd később. Politikailag érthetetlen. Május 9 -e, június, július, augusztus, szeptember, négy hónap telt el, de Túl vagyunk. Csak vagyunk. Hagyj szakítsanak félbe, mert lehet ezeket nyilván sorolni, de ez arra nagyon jól alkalmas, hogy valakit besározzanak, és ha nincs egy kvázi irosság szolgáltatás, de most ha valaki rád azt mondja, hogy te egy olyan ember vagy, aki mindig ellopja a szomszédnak a tyúkját, ha ezt nem nézi senki, akkor rajtad marad egy olyan címke, mert hogyha nem vizsgálja a rendőrség, mert a szomszéd, akinek esetleg nincs, sose volt tyúkja, nem tesz bejelentést, de akkor nincs ebben egy eljárás, akkor nagyon nehéz bizonyítani, hogy te sosem loktátjuk hiszen uh, se a szomszédnak nem volt, se nekedjük ott. De egy ilyen típusú lejárató kampány, ami évek óta tart, most én tényleg nem akarok... Oké, okay, de ez már független a várnaitól, ez, ez már egy országgyűlési képviselőnek a kampánya. Más, más politikai érdekek is hozogtak. én most ezt nem szeretném úgy nyitni, mert egy, egy részükkel tényleg szoros szövetségben vagyunk, tehát ez a múlt. Ugyanakkor az egy Mégiscsak fontos tanulság az elmúlt hónapokból, hogy ezek a támadások alapvetően lejárató célúak. És egy picit lépjünk el egy nagyobb ívbe, ez tökéletesen alkalmas arra, ez a belső harc, ami az ellenzik egy részén belül folyik, és nem csak zúlóval, sajnos mindenhol, az bizonyítja az állampolgároknak, hogy ez a koalíció még nem érett a kormányzásra. És én azt szeretném, ha ezt képesek lennénk meghaladni, tehát nem, nem úgy akarnánk előrébb jutni mondjuk egyes pártok politikusaként, hogy megpróbáljuk besározni a másikat nem Ebben neked teljesen igaza van, és én ezzel is próbáltam rávenni, úgy tűnik sikerül a Tóth Cs alakos... Csabát, hogy szólaljon meg, de attól, mert te ezt abba hagyod, attól a Várnai eh, hatházi eh, tandem, vagy tengely ezt a tevékenységét nem hagyta abba. A, Várni, Rá... a Várnai nem fogja abba hagyni. De a, a hatházi, eh, ugye szeptember 18-án és 20-án szólalt meg hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelték a nyomozást Tócsaba által, hogy egyébként ez most következett be, vagy korábban, vagy most valamiért, ezt ő időszerűnek látta ezt, aztán a kormánypárti sajtó napokig ö, ö, foglalkozott ezzel, tehát azzal neked szembe kell nézned, hogy attól, mert te ezzel nem foglalkozol, attól a közvelemény egy része foglalkozik vele, és mintán még nincs pont a végén, a gyanú árnyéka ott lebeg fölötte, fölötted, az MSP fölött, és ez akkor is árt az MSZP-nek, ha egyébként az MSZP azt mondja, hogy ez nem igaz, hát ha még nem is beszél róla, akkor meg végképpen is hiszen azt mondják, hogy azért hallgat, mert sáros. Igen. Nem arról van szó, hogy én biztorgállak téged, arról van szó, hogy felhívom a szíves figyelmedet, hogy van egy ilyen szándék, ne... és hogyha te netán erről megfeledkezel, attól még ez a szándék nem tűnik el? Az, hogy bizonyos emberek adott esetben milyenek, az nem, az nem kényszerít engem arra, hogy én is olyan legyek. Ne haragudj, tehát én nem akarok bármi áron bizonyos pocsai szintjére ez az általános véleményem. A másik véleményem, hogy azért ismerjük azt a történetet, amikor a sündisznó rámászik a wc kefére mert azt is sündisznónak nézte, és mosolyogva leszárul, és mondja, hogy tévedni emberi dolog. Szóval én azért azt is megadom annak az esélyét, hogy a butaság mellett a tévedés pozíció is benne van. Nem várna ira gondolok, mert ő szándékosan rombol. De más adott esetben a kormányváltásért ténylegesen dolgozó politikusok nem gondolhatják azt, hogy az fogja előre vinni a közös ügyünket, hogyha egymást sározzuk, egymást járatjuk le. Véleményem szerint ez nem vezet sehova, mint ahogy az április harmadikai választási eredmény is ezt megmutatta. Tehát ezen vagy képesek leszünk túljutni, és nem érdekel, hogy adott esetben ebben a pillanatban ez még nem többségi vélemény. Ha ez nem lesz többségi vélemény 2024-ben, a közös önkormányzat és LP választáson, akkor az ellenzék csúfos. Ebben neked nagy valószínűséggel van. És megint a Fidesz fogják pozíciókhoz, hatalomhoz segíteni. Ha nem lesz képes erre 2026-ban, akkor ez az ellenzék meg fog bukni, és a Fidesz fogja hatalomban tartani. Ezen kell elgondolkodni, hogy mi a fontosabb. Az, hogy legyőzzünk, sározzunk politikai partnereink közül bárkit, vagy pedig az a fontosabb, hogy végre ez a rezsim megszűnjön a fejünk fölöd és Oké, okay, okay, akkor egy kérdést engedjél meg ez Az az eljárás, ami indult ellened még a választások lebonyolítása előtt, az a terünomédon ma 2022. szeptemberében meglátszik-e? Nem, és egyébként azt nyilván látni, látni is lehetett, hogy ez egy... Ez semmi más, mint egy provokáció, mint egy, mint egy lejárató kampány, aminek az is a bizonyítéka, hogy azóta, tehát ez a februári esemény óta, amikor meglátogattak, azóta senki hozzám nem szólt. Sőt, valójában a kérdéseinkre, sőt az ügyvédem által föltött kérdésekre sem válaszolnak érdemben. Tehát ez egy olyan ügy, ami nem ügy, viszont politikai ügy, politikai ügy mert azért a, a, koncepciós, a koncepciós eljárások is a más, nem politika-történeti szempontból egyszer majd fontosak lesznek. Végül van-e olyan a beszélgetésünk végén, amit még te szeretnél megjeleníteni? Szerintem tartalmas volt. Köszönöm szépen, akkor jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, óhaj, sóhaj, panasz 0612538812 amíg nem hangzanak el, vagy nem kerülnek adásba, részint a bakács, részint a baksaféle beszélgetések, addig lehet önkéntes mecínásai ennek lenni, kukac, név névtelefonszám, hollapügyben jelentkeztek már, akik segítenének, de akik még ezen felül jelentkeznének segítség, Akkal, hogy segítenék tökéletesíteni, dörre.fialajanos kukac, gmail.com, név, telefonszám. Hétfőn nem lesz érőlebonyolításuk, ejfey Kedden, igen, hozzá vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, meglepetés és korlátozott apokalipszis, ezt már hozzá se kéne tennem. Hétfőn Tálas Pétert biztonsági politikai, szak, biztonsági politikai szakértőt fogják látni, és hallani egy korábbi felvételről, amelyben egyebek között az is meg fog látszani, hogy vajon, hogyha egy-egy napot kihagyunk, akkor az mennyire változtat a hétköznapi életünk megítélésén, vagy mennyire változtatja meg a hétköznapi életünket, ha egyébként ezekben a napokban, a köztes napokban történnek események. Ezt majd önök eldöntik, és értesítenek engem, gmail.com névtelefonszám nem szükségeltetik. Még egyszer felajánlom a betelefonálás lehetőségét. 253-8812, először. 06 egy, kettő 23, 88, 12 másodszor. Van egy pár tollamit. Ah, 061. 253, 88, 12. Senki többet? Jöhet, én semmi rossznak nem vagyok a rontója, ha nem, akkor nem. Éh. Megnézem még, hogy történt-e valami a világban, amiről nekem be kellett volna számolnom, miközben az ébresztő órámat. Ma 4.44-kor költöm. Egy jól rával később? Háromkor aludtál el? Mm. Jézus Mária. Jézus Mária. Szent habakok. Hogy ezt miért mondom, nem tudom. Jaj, jaj. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, is, minden nap meglepetés. Hogyha nem ez volt az utolsó, hétfőn Tálas Péter, kedden pedig élőben találkozunk, 7 óra 5-kor, 7 óra 14-kor majd tapasztalni fogják. Most én se tudom. Kelemes hétvégét.